kita baca beberapa acara selanjutnya. Jadi sesi utama materi kajian kita kepada Al-Qur'an. Abi Dhu'abil Wadud Hakudullah, Walla Taqwalillahi Minyusur. نحن يتخبركم من صنع الزفور ونحمد الله من شعور عن خطبات ومن خلقات, خلقات الأعمالنا من جميل الله ورحمة الله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 وَمَنْ تَرْيَاكُمْ بِإِخْضَانٍ إِلَى الْمُسْيِمُ أُسْلِمُوا إِيَاكُمْ لِتَقْوَى اللَّهِ كما قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْ لِتَقْوَى اللَّهَ حَقَّ الْفَقَاتِفِ وَلَكُمْ أَصُرُنَّاكِ اللَّهَ وَأَنْتُمْ سِلْمُونَ عُمَّكَ عَمْكَ وَإِنْ أَوَدَّى أَصْدَقَى كَبِيْهِ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 إن شميك رسول الله صلى الله عليه وصلى وفينا نرى الحديث ما استمع قوم في بيت من حيوث الله يصلون كتاب الله ويتجارسون بينهم إلا حقا هم الملائكة وغاطيتهم الرحمة ونطلت عليهم السكيمة وذكرهم النار في مهلا di antara riwayat yang menyebutkan Tentang keutamaan Masjid ilmu Dan berkumpul kita di masjid Yang membawa Seperti ini nak katakan di antaranya Tidaklah sebuah tahun Mereka berkumpul di masjid Di antara masjid-masjid Allah Kecuali Para malikat Allah Atau Ujari, Akan menyertai Masjid di mana orang-orang berkumpul dan mereka untuk membaca dan belajar kitab Al-Ma'ariful dan tentu kesalahan dalam mereka kitab Al-Ma'ariful Juz adalah sebenarnya penyakar, kerana mereka makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka mendoakan ampunan bagi kaum ini dan mereka mendoakan kebaikan-kebaikan bagi kaum ini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 melepaskan bagian utama yang terakhir dan Rasulullah SAW Wabarakatuh Pembahasan kita InsyaAllah Pajak ini adalah Seputah apa yang kehidupan Yang dianggapkan dari kita jika setiap kita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 Ali semua manusia banyak mentor mereka orang kasi, orang muslim, orang munafik, orang baliq. Ida yang mereka inginkan sesuatu, mereka bisa mendapatkan kehidupan yang sahaja, hidup masa aja, hidupan kebahagiaan. Apa nubilan? Alihkan ibrahim al jufiyah rahmat allah. Dia mengatakan kanan berlisah nadauhu al-aslai bahawa kesempurnaan manusia tersumbuh pada dua borong kesempurnaan manusia sangat bertumbuh pada dua perkara yang pertama katanya marifatul haf Al-Baltin Mengenalnya seorang terhadap Al-Faq kebenaran Hingga dia bisa membenarkan dengan Segala bentuk kebalpilan Yang kedua I-Tarul-Faq Al-Baltin <tuh> Dia selalu bisa memenangkan yang Faq Dan mengalahkan Yang Baltin saya ulangi Dia antara perkataan lima idul nohri al-azharul Al syiah rasulullah beliau mengatakan karena disesal anak lain, mada ruh anak lain, kesemuran manusia porosnya adalah bersungguh baradua perkara yang pertama.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 Abu ini akan mendapatkan tujuan yang dia harapkan. Yang pertama berkaitan dengan ilmu, larih al-haq al-ba'awi ini berdasar dengan ilmu. Yang kedua berkaitan kekuatan amal, itar al-haq al-ba'awi berkaitan kekuatan amal.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 ada ini orang memiliki dua perkara ini dia belum jalani. kecuali apa pendapat Saudara itu sama dengan dua perkara tersebut. Kami bilang, apa yang pertama berkaitan dengan ilmu. Apa puncak tujuan kehidupan manusia adalah as'adah. Jadi kebahagiaan maka yang harus kita meneliti sekarang adalah berkaitan dengan ilmu apa yang kita hakikat apa yang akan mengatarkan kita kepada puncak, apa adat puncak kebahagiaan yang menjadi kita, kita, kita, kita manusia dalam kehidupan ini tidak ada orang pun dalam kehidupan ini yang mereka tidak meningkat kebahagiaan siapapun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 Sebagian banyak orang, sehingga dia jadikan semua waktu dia Dia perlahan-lahan dan ringan dia, dia curahkan segala pemikiran dia hanya untuk satu perkara, yang pula ini mengumpulkan harta. Agar nanti siapa? Apakah kemudian orang yang mereka mengumpulkan harta selalu dapatkan kebahagiaan? Kita bisa memakai pahlawan fitnah kehidupan kita sendiri. Berapa banyak orang mereka telah mengumpul harapannya, kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dulu dia bayar. Itu apa saja kebaikannya. Hmm. Bahkan terkadang dia merasakan betapa susahnya dan sempitnya dan senatnya dan berbalik usahnya. Padahal kehidupan orang-orang mereka, Hartanya sangat dibuat,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 Orang-orang yang mereka dikenal di seluruh tempat dan setiap orang hampir mengenalnya, akhirnya pada wakti ini kita melihat hidupan hari-hari yang dia alami sungguh sangat kerana, sungguh sangat jauh dari apa yang orang bayangkan dia alami kebahagiaan hidup yang perlu dia khayalkan. Demikian juga. <tuh>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 Selalu cari selama ini, Agar tapi dia tidak Atau tidak kunjung pula Mendapatkan apa yang dia hayalkan Mungkin dulu langsung Jika masih dekat Atau masih FG, Kalau bisa betapa bahagiannya Bisa masuk SNP favorit Mereka dengan nikian Agar nanti ketika sudah masuk SNP favorit eh, Ternyata Sama saja perasaan Bahkan melalui beban-beban gimbap pun dia agak sangat menyedihkan dan menggerakkan Dengan tidak bayangan bayangkan anak-siswa betapa bahagianya kalau nanti dia diterima di SMA yang perform sehingga sampai mereka menempuh jalan cara untuk masuk dan mereka merasakan betapa stresnya dan betapa hinaannya.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 Sebagai orang mereka putus asa Benarnya Ada tidak sebagian itu Sebenarnya ada tidak sebagian itu Apakah sebagian itu Itu bagikan apa, apa itu Apa itu eh? Apa itu Apa itu Apa itu Alhamdulillah Alhamdulillah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 Itu yang sejarah, tempatnya keempatnya, ternyata tidak ada apa? Fatah Maksud. Orang memagang kebaikan, masalahnya seperti itu. Apakah sejujurnya kebaikan itu Fatah Maksud. Yang semua orang membagikan kebaikan yang lewat ini, lewat itu, lewat ini, lewat itu, semua yang dia bayangkan. Ada nanti ternyata setiap orang yang mereka mengejar dan sampai ke tempat tujuan, kenapa belum pernah mendapatkan? Ada gak pejabat-pejabat tinggi yang mereka seserah? Ada gak? Ada semua. Bukan <tik> hanya ada, hampir semua.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 akan sujarah saya ini usahakan tidak berbaik-baik ada enggak para artis yang mereka seserah dan memperoleh kehidupan ada enggak hampir semua hampir semua kalau aku untuk perhatikan kehidupan para artis yang kelihatan gelap gelap Apakah kesehatan ini atau kenapa kesehatan itu ini dan apa? Hah? Bagaimana mereka berhidup dalam menikmati dan bagaimana mereka berhidup dalam gelapun yang dan mereka hapus dan berhidup dalam kesehatan kesehatan dan keselamutan hidup yang luar. Ada tidak artis yang menikmati itu, kawet sering-kawet sering-kawet sering Ada tidak? Banyak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 Barangsiapa yang dia beriman dan beramal saleh maka engkau salih. Barang siapa yang dia beramal saleh. Misdakare taulunta baik itu laki-laki atau perempuan. Gua waqit sedangkan dia mukmin. Ada dua perkara Dia beramal saleh dan dia mukmin. Salah yang yang memun hakal akan kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Al-Hayatul Ta'idah, ya yang pasti dikatakan pada ulama adalah Al-Hayatul Ta'adah. kehidupan yang baik. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa itu Al-Hayatul Ta'adah? Yang merupakan Al-Hayatul Ta'idah, kehidupan yang baik. Apa itu itu pernah dikatakan al-hayatus sa'adah. Apa itu al-hayatus sa'adah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa. Sapani.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 Tantul tiap bulan, pamanya katakanlah di antara teman-temannya orang yang paling kaya, di antara kawan-kawan asrama yang paling kaya, bulannya terus mengalir pelanda. Berapa begitu itu tiap bulan, mulu mau? Berapa begitu itu? Pakaiannya paling bagus, topeng jadanya Islam terbanyak. dia termasuk yang di nalar minal ahlinya, di jika kurang kaya Kelap. Kawan-kawan selamat. Dia memiliki apa yang pagi? Akan sakit apa? Artinya apa yang buahnya tersebut apabila itu selalu suka. Dia setiap hari selalu suka. Suka. Baik mele. Juru gelisah, gula Sehingga kawannya melihat Kayaknya suram betul Di hidupan jauh <SILENCIO> tidak pernah seriat Susah bertawar Padahal uangnya banyak pakainya ia berus, berus Dia termasuk orang Terkaya di aslangan Tapi jika di dia tidak memiliki Hati yang tenang dan dadah yang tapan Maka dia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 di. Hayatan Jalmati dipakai-pakai. Ada sembuhan, ada kemangi. Akhirnya singgah dia dalam keadaan seperti ini, sakit 8 dan dia tenang. Masyaallah, semua dunia itu akan akan dua dan ber itu merupakan rahmat-Nya. Dia rasukan tenangnya kehidupan dan lapangnya jaya. Orang akan mengatakan, "Masyaallah, Anda dalam keadaan bahagia melebihi orang lain." Khomayden. Siapa dia, Tau, dia. artinya? Bahwa ini kekayaan jabatan, ketampanan, atau mau yang tampan super tampan, tapi dia hari super surut. Gimana akan berkata dia namanya sebarang? Kelisar? Sumpah? Sasa? Jatuh? Tidak ada asli menurut dia. Sekarang pasangan asli Bagaimana kita bisa mendapatkan alat yang ikhlas menurut wakti waktiwakti pasri? Sekuatu tidak atau tidak? Untuk kita sampai mendapatkan singkatan dan istirahat, dia harus mengetahui maaf ibu l'hayat. Dia harus mengetahui tentang masyarakat atau singkatan-singkatan kehidupan. Dia harus memahami tentang masyarakat, kehidupan. Kehidupan tidak ada yang memulai orang-orang singkatan untuk masyarakat, agar tetapi kehidupan Allah ini memiliki masyarakat-masyarakat.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 Yang merupakan perang awal kita untuk mendapat kebahagiaan. Dan ini merupakan poin pertama seperti katakan aliran al-Quraisy al-Jazia, bahasanya kafir, irfan, madzhab, arakwalik yang pertama berkaitan masalah ini berkaitan dengan masalah ini. Kita tahu tidak bahawa iman sudah maklumat memiliki martabat-martabat memiliki tingkatan-tingkatan. Yang ya, pertama, Jadi, Hayat atau Hayatul, hayatul jasadiyah Abang hayat Hidupan jasadiyah Walam jasadiyah Hayatul jasad Walam jasadiyah Kehidupan jasad Dan badan jasadiyah Yang kedua,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 Haiatus Akhlaq Al Mahmud Al Faqihah, hidupan akhlak yang mulia. Yang kelima, Haiatus Nur Wal Qur' Wal An Bil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 minat, motivasi. Min yang ketiga, kehidupan dunia. Hayatul hismah <laughs> wal dirayah. Ya tempat kehidupan asy yang mulia. Yang keempat, hayatu akhlaq al-fadhilah al-mahmudah. yang kelima kehidupan surur. Ya hati surur wal farah wal af hidupan kebahagiaan bersama dengan Allah. Yang mana? Kehidupan arwah badan mamah. Ya, hayatul arwah badan mamah. Kehidupan jual-jual. Kemahdian yang tujuh. Ke ke ha. Hayatul janda. Az-ja'iman. Al Al-Qaridah. Kehidupan kekal abadi di jari. Mari kita lihat Al-Fatihah Bawadudullahi. Yang pertama adalah Hayat berjata wal-abjali. Hidupan jata dan badan. Jadi hidupan jata sihat-sihat. Kehidupan tingkatan ini Sama dengan kehidupan Bahagianya. Bahagianya. Jadi kehidupan perbinasaan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 di mana kehidupan orang-orang yang tidak oleh Allah Taala, orang-orang kafir yang tamat tahun, wayakulun, kemasakul an'an, buat rumah buat Orang-orang kafir kehidupan mereka adalah kehidupan yang hanya yang tamat tahun, mereka bersalah. Iban mereka hanya untuk mengumum barang kepenganan. Dia bangun hotel-hotel yang megah. Semalam bisa ratusan bukarnya ini. Takkan lagi sampai juta-ratusan juta. Semalam ratusan juta. Bagaimana? Saya mau menjawab. Semalam ratusan juta. Kalau diperlukan. Tidak diperlukan.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 Ya, sama-sama. Kehidupan mereka tidak hanya bersenang-senang. Kehidupan kata orang programnya itu hanya apa? Sanda. papan, Pangan. Dia hanya memaksimalkan dan operasikan perkara yang saya. Bagaimana misalnya ada yang hati. Kemudian mangan enak. Kemudian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 Mereka dia mendapatkan nikmat kaum Zulqarnain. Karena hikmat berkecukupan hanya kepada jasa. Sebab itu Allah himai nurahimullah. Tidupan mereka hikmati katakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad taranna li ja'anna matiran min al-jinn wa al-iq, la uskulu man yakuna hakia, wa la asna laisun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 Hati tempatnya akan berjaya mereka, alangkah luhur firman. Akan tapi hati mereka, hati mereka tidak pernah dapat untuk memahami. Lalu ulung pun mereka memberi nasihat akan tapi hati mereka tidak akan untuk memahami. Oleh kerana itu, berapa banyak dalam ayat al-Mulkulah Nasrallah ketika menghujat kekafiran orang kafir, apalagi ayat ilun.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 Sehingga Allah katakan, La takkan asal. Mereka memang bukanlah yang buta mata kepala mereka. Walakim ta'mal ta uluh al-lajif disuduh. Maka tak yang buta adalah mata hati mereka. Yang adalah ada jajah mereka. Sehingga mata kepala yang tidak buta dia melantarkan dia. Untuk memahami bensana air Allah SWT. Sedangkan diantara. Tujuan ketika Allah membentangkan alam semesta. sebasa, agar manusia melihat dengan mata kepala mereka, kemudian mereka merenungkan dengan akal pikiran dia, yang mengantarkan hingga dia beriman Allah Tuhan negara, apabila yang buruh dah hilang impi dia apa belas, wailah tamani, wailah ribiha, wailah dibali, semuanya dengan pandangan mata kepala yang membutuhkan perhatian dan kondisiun dia hingga mereka mengasarkan beriman kepada Allah SWT akan berkata لا تقبل أفضل ولكن تقبل أولوه الله يسول ولو أدل وضع إسم الله النبي ini kerana mereka memilih pelinga Ak seringan akan takut seringan yang tuli bukan tuli seringan jendang kepala mereka atau jendang seringan kepala mereka akan lebih yang tuli adalah telinga-telinga hakim mereka. Tapi gila. Orang yang di Jemila kata Allah Ula'ilika kal'an'am, Malu pun Allah. Mereka diibatikan binatang terlahi. Bahkan diusahaan baik-baik. Alima, Ibnul Jomzi. Rasulullah Ta'ala. Belum yang lain, ketika berangkat tentang hirkan isipan. Tipe-tipe manusia mereka tidak memiliki hati yang beriman kepada Allah yang mereka tiba-tiba yang rendahan mereka yang berputar dalam hidupan Allah hidupan rendah dunia di semata-mata tiba mereka kalimat Allah bagaikan hidupan yang pernah kretes ke darut mahala biarkan dan membuangkan sahwa di antara mereka ada yang hidupanya donok kalah hindi apa? Apa? Kasi. Bagi. Kau oh, bagi? Bagi ke mana bagi? Hah? Bagi itu Minyata yang jauh Sembaru dimakan Sembaru dimakan Itu pernah masing dibagi kan? Makan dibagi? Pernah? Oh, okay. Nah? Yang kamu pernah kasih makan? Sampai aku kasih info, tahu info? Apa info? Hah? Apa info? Besar, jenis, info besar, kami di kebapak. Besar, besar, tahu. Kalau aku eksporkan, aku kata yang kebagi, tidak akan kita kasih info itu. Dan bagi, termasuk di antara ginasan,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 jadi antara mereka dan tempat para musuh. Tiada kesembuhan. Isterinya dibawa ke mana pun tidak kesembuhan. Ini antaranya sifat badi, corak, kotor. Kemudian ini, alun dengan najis, manusia ada di dunia keribatnya pergi badi.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 Ya, bagaimana lagi? Adi Nabi Beneroy menerangkan anjing itu Dinah sang yang Bahil, Raus Dan juga Jorok Dia suka menghilati di tubuhnya Dan tidak menghilati bagian yang lain Kemudian bangkai lebih jatuh kai Dibandingkan dengan daging yang tidak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 Apa? ayo mau dengar, mutat berpuluh ayam, ayo mau dengar. Intinya sang menipu, sang menipu. Tinggal di mana para tugasnya menipu. Kalau perlu sampai di takdir meskipun juga tidak menipu.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 Bagaimana cara itu ayah? Hah? Contoh itu ayah. Guru-guru, ikra atmaqadzdzaluma siapa? Maka pemimpi dapat semuanya bunuh-bunuh-bunuh, sehingga baga-bunga tersebut ada. Ah, di antara manusia ada merek seperti sapi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 yang ya, warna pulau dengan kehidupan barat yang mereka teknologinya maju, pakilitasnya lengkap, mereka mewah, mereka makmur, terus berada, sehingga menjadi impian setiap orang, saat dia menjadi sebuah warga atau warga-warga mereka. Seakan-akan simbol kebanggaan hidup, simbol kebanggaan hidup,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 Gampang kata orang kampung ina di ikut ibu tahu, ono. orang, mau ke mall ada mall, mau ke bioskop ada bioskop, mau ke kaki ada kaki, perasaan malam banyak didapatkan kata ibu-ibu ina, senang mudah, kemana mana bisa, dan ada akan pasti ingat ada ada. Masalah kekacauan seperti ini banyak sekali yang mereka kerjakan ini penyakit penyakit jiwa keganasan jiwa. Jadi kan pula tingginya tingkat kriminalitas seperti ini. Ibaran hampir pembunuhan itu terjadi berapa meneruskan? Kalau tidak salah, berkah hampir beberapa jenis. ...sangat tinggi kriminalitas. Dan lalu tidak-lalu tidak memburu biasa... ...sampai ikat mereka memutilasi, dimuntilasi... ...di tasak-tasak, dijeng-jeng... di bebe... Di ...dengan kejalan-kejalan kejalanan... ...dan dikriminalitas yang berluas... ...di tengah-tengah masyarakat. Banyaknya kejalanan kejahatan yang melanda di masyarakat yang dimiliki. Alhamdulillah diberikan hiburan di antara mereka tanjung-tanjung yang dijual mereka juga seringnya mereka melakukan transjakatan jual akhirnya mereka pun membangun banyak tempat hiburan tempat untuk melaksanakan sholat mereka tenggelam dalam nakuba dan perisai ini sesungguhnya adalah pelarian pelajar semua pelarian pelajar semua. Ketika orang tidak nah, di rumah, tidak terseram di rumah, rumah bukan lagi bayi tijad, nanti akan lagi berubah menjadi bayi tijad. <gif> Maka mereka akan melalui tempat-tempat yang akan menjanjikan bahayaan buat mereka. Biasanya kisian ketika mereka kena berubah mereka ke tempat pelacuran mereka bersama dengan para PSK, dia pun seimbangkan menjadikan jalan-jalan memberikan kebahagiaan, mengeluarkan disesu kita untuk dia, sedangkan Tuhan di yang akan menambah masalah dan nampah masalah. Jadikan kenyataan yang di atas masyarakat mereka, setelah lengkap dengan kemewahan hidup yang mereka dapatkan. Karena mereka hanya berkhidmat para hayat berjasa, walafjad. Mereka bukan hanya orang yang mereka yang berkhidmat pada jasa dan badan badan mereka.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 Apa mesti dijahit yang untuk mencicipi Segala masal. Yang paling berbagi tentu orang yang mereka paling banyak merasakan di tempat-tempat kuliner yang ada semuanya mereka belajar, mereka cicipi atau mencicipi secara makanan mereka ingin dicicipi akan terlihatlah orang-orang yang bukan orang yang memiliki kebagian yang didapatkan dari makanan. Berapa banyak orang mereka bisa kenyang dan bisa menikmati semua kuliner sampai pada tiga terakhir dikong. Maka lagi yang belum saya datang. Sampai mereka sudah saya datang. Sudah semua sudah saya datang semua tempat-tempat yang menyajikan dan menjadikan makanan yang lalu dan enak. Akhirnya kembali kepada singkong. Kembali kepada pencualok.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 Yang dia lagi merasakan kenyang yang kemarin, yang merasakan kelapar yang sudah melanda tu. Walaupun semalam bila dia memboikot tujuh puluh umamanya, tujuh puluh. semalam berapa jam? Tadi kita memboikot juga banyak lagi lagi tu Apa mungkin dia hanya lakukan? Sampai kemudian, dia beroperasi orang <SILENCIO> Kemudian, aku, ah, aku, dia beroperasi 10 persen akan tetapi tidak ada yang namanya, kalau dia orang paling berbaiknya tidak. Tidak. Dan aku bilang, bahawa yang hanya pada ilmu anda sama lupa.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 Maka pahami tingkatan-tingkatan hidupan berikutnya. Dan akan kehidupan, gimana yang amat kita? Yang pertama adalah, yang terdapat kehidupan kita tadi buat. Al-khayatul ilmi, esprit mautin, jahit. Jadi, hidupan ilmu setelah kemahdian, kebodohan. Kebodohan, kita akan memperkenalkan kemahdian dan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 Karena kehidupan ada pada ilmu olehkan itulah Allah subhanahu Wa Taala bagaimana mengatakan tentang ilmu dengan dua perkara merupakan asal kehidupan manusia dan merupakan kesempurnaan kehidupan manusia dengan kehijiran Allah yang tinggal adroh wa adnuh Allah katakan ilmu dengan kehijiran adroh wa adnuh jadi roh dan nur tidak ada kehidupan tanpa roh jadi akan sempurna kehidupan tanpa cahaya. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang mulia Allah berfirman apa mangkana marin tanpa aainam. Wa ja'alna launuran yashi fi tinam. Kam man mathaluhu fi thuluma Apakah orang yang mereka tadinya nafi? Maknya apa ni kawan? Jadi mereka mati dalam kepoluan, mati dalam kejadian. Mereka tidak memiliki ilmu dan cahaya kehidupan. Mereka tidak memiliki ruh keimanan. Apa mengkana mereka fahyinamu di fahyinamu? Kalau kami hidupkan dia, wajahnya dalam kepoluan al dan kami jadikan wajahnya cahaya. Dia Allah katakan.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 makun takat terima al-kitab wal dan sungguh dahil wajibkan bahasa Muhammad Ruhan bin Amri lihat, risalah kalau katakan dengan Ruhan bin Amri Ruh yang datang al dari Allah SWT setiga risalah ini sifatnya bagaimana Ruh yang akan memberikan diri dan cahaya yang akan memberikan penerangan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 dalam binatang Hadis yang sahih Rasulullah SAW alaihi wasallam bin Allah laa is bi alilma yang asli ini metadata Allah subhanahu tidak akan bisa tok ilmu dimiliki kan saja jadi para <PTSD> Wallahu in yaqtitul ilma biqtil ulama akannati Allah mencabut ilmu dengan cara mematikan para ulama. Sai lam yaf'a 'aliman ittakhathnal rumusan juhalan wa iza thir fatta fi mar'atil fatta wa qatara. Apabila ulama telah meninggal maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang alim so so, so, bodoh? Dan Allah kata-kata bahawa itu di zaman kita, pemimpin-pemimpin yang bodoh tentang agama Allah. Bahaganya manusia mereka diri mereka berkata bodoh. Bahkan para da'i-da'i yang memimpin manusia harus sempatkan orang-orang mereka bodoh tentang agama Allah SWT. Yang dikatakan lagi dalam istilah Allah wabijimoh. Orang-orang yang mereka arrasiru syafir, yang akan datang akan lalu keambinan orang mereka yang bodoh tentang agama Allah, ada mereka berbicara tentang permasalahan umat. Maka agama menuntun ke surga dan, dan mengideri neraka, Bagaimana mereka akan kefisihan manusia tanpa ilmu. Sekarang ini perap apa tak ada suaranya yang istiqam. Dan tak ada yang istiqam. Bahkan mereka tawar-tawar dengan ustaz. Dari nah, ustaz bunyi kami mereka obrol, mereka tolong Ustaz Dan sekarang semua Rata-rata Bahkan jadi Ustaz Para artis Jadi Ustaz Adakah artis yang jadi Ustaz? Para pelawak jadi Ustaz Para pendanggung Bukan Ustaz dan malah ulang Ulang, ketatakan ulang Women, manusia, sehingga pemimpin-pemimpin agama dipegang oleh orang Indonesia dan sini dan di blokade oleh media. sehingga dingin pula manusia. Mereka tidak peduli dia yang memberikan pawar kepada manusia. Dan zaman kita sudah dikatakan nanti sallallahu alaihi wasallam telah berkilau. Nistatira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 Berapa banyak kesempatan yang meneluruhkan dia bertemu? Dibiharkan saja, datang sendiri. Kemudian juga mungkin malah dikatakan terori, dikatakan orang gila, terang. Tapi kalau yang diri setelah diimungkan kejataan armenis maka berapa banyak maksud yang mereka siap menyambut dengan sikap kelulusan? Orang yang jelek, jahat, buruk, kotor mereka disibulkan. Kita komen. Hal-hal mereka bodoh yang tinggi tinggi. Ikhlas buat orang yang orang yang bodoh senang aja, malah sudah diangkat tinggi dimuliakan. Sesama yang katakan firman Allah subhanahu wa taala, "Sesungguhnya kerajaan yang berkuasa di atas dunia ini adalah kerajaan yang berkuasa Woyahob wa lukhiyy al-Amiyyyy zaman di mana orang yang jujur, orang yang pembohong, dia jujur orang yang jujur, dia pembohong orang yang pengkhianat dia agak amanat, orang aman, dia agak pangkhiyyana yang bisa lindah, sudah aman Allah Dillah orang yang berkirapah mereka itu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 Paling nakum kaum masyiyadun calon semangkung yang botak, jadikan pula Ketika Allah mengatakan kepada orang-orang yang para wanita kaum minal agar mereka tidak berakar ke arah jahil, wala al-barrahna al-barud dan jadi di akhir ular, jangan anda berpakaian para wanita kaum dengan model-model pakaian yang para wanita wanita jahil, yang tertolongka Allah dan zaman kita yang jelas.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 Ha. Sultan ini kita. Semua di sini tahu. Siapa yang nanti dengan istilah Asia orang Apa yang mereka nampak sebagai bacaan hadap mereka namanya. Apa itu tidak pelanjang? Yang puan. Apa itu pelanjang? Ha? Apa itu pelanjang? Ha?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 Dibilangkan semua dalam masing Apa yang dia tukuh? Nampaknya dia berpakaian tadi, hanya mereka. kapan? Ada lagi, yang pakai itu adalah serba, kapan orang jawab, serba, ngamper. Oh, ngamper. Hah? Ibu, ya, bangamper. Super sumpah Sampai kalau nanti, waktunya ngamper pun kesulitan. Lalu dia apa tinggal? Bet, bet Dia apa? Setelah berbujik, bujik, bujik Susah sih bukan lain So it Sudah tentu begitu sempat Dibuat pres-pres semua ini Kalau ini pupunya Kalau bagian atas Biasa begini, bagian bawah begini Biasa ya, dia matang terus Kan kadang orang bumbuk barang kan? Ya. Kalau orang sepupu, berarti kacat hari. Begitulah nah. <laughs> yang disipati di jalan-jalan surah <tik> jalan. Sehingga, yang masih malu-malu sedikit, mereka kalau masih mumpul sedikit, sampai <tik> buit, buit, buit, buit, di luar-luar, raya eh. tutup-tutup. Kenapa, perkos pokong mengelak-melak di sini? Ya, pasti memanjakan dia. demikian pula mereka berpakaian -sa, samba <tanya> belek tahu belek tembelak belek tahu belek belek samba dilet di mana-mana dilet -mana. <tanya> di mana-mana Di antara mereka berpakaian dia tanya pelupas berhenti apakannya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 yang model merupakan kematian dan awal kehidupan kita dalam kehidupan dengan ilmu khayat versi di Om Bidjan jika anda belajar dan kita belajar dan nanti menengahkan kita dan kita terus belajar karena hanya dengan ilmu ini kita akan mendapatkan kehidupan dan merupakan modal awal kita untuk kemarin hidup maka setelah kita Masukan ikan dan kehidupan yang ya, ya, kedua <tipan> <Haya berhismat tipan> Kita masukkan ikan dan ketiga Apa? Yang ketiga Hayatul hizmat Buat merosak Kehidupan hizmat Kehidupan kita-kita Jadi merosak, jadi kemauan Yang berapa kemudian? dia sekaligus Berhubung lo Sudah habis Tadi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 Alatkuilhafeth atau takwa tulung, ta lewat takwa jual. Karena inilah yang mengatakan ayat lainnya, tak tahu dilaporkan orang hamba. perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu Wataala adalah dengan hati mereka bukan dengan badan mereka. Dan takwa mereka dan takwa tulung, takwa yang hati bukan takwa yang badan. Bapak-Ibu gila Perkatan Alimakul Luhayu ini Mengelakkan oleh kita Itu kehidupan, kehidupan, kehidupan, kehidupan kita Dan kehidupan kita, kita, kita Berapa banyak penelitian Orang-orang yang mereka Secara zaman mereka Saksif Akan tetapi ketika mereka sudah berkaitan Dengan gerakan Allah Maka mereka ibaratnya tidak Mengenal sakitnya jasa kerana kita berhidup hati mereka Ibu Tumat pun Rauh Jawa Anggur beliau jantaranya menceritakan antara kita ketika beliau berbicara tentang pola-pola setelah kita berbicara tentang cukup panjang sama pola-pola, lalu dia menceritakan ada seorang yang mereka pergi ke masjid jalan kadang ditampas oleh dua orang, tahu apa? InsyaAllah iya, ditampas oleh dua orang Sampai mereka ditundukkan di stop berdasarkan tadi mereka memulang beli buluh untuk tidak pergi ke masjid boleh jadi mereka membeli buluh karena mereka ingin terpuluh di stop. Apa yang menjadi pertanyaan apa yang diberikan laki-laki ini dia dalam kadar dan jenis yang dia boleh pergi ke masjid walaupun dalam kadar dipapah oleh semua orang karena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 seandainya anda membeli kendaraan dan bisa mengantarkan anda ke masjid sehingga anda berhitung dari gini yang marah dan dari penghid yang siang apa kata dia? Mala ya suruh ini anda di si masjid semua saya tidak, semua tidak akan membelilahkan saya walaupun hanya rumah saya di salam samping masjid apa yang dilengkapi itu? saya jangan ini saat ketika langkah-langkah kasihku ketika keluar dari rumah sampai masjid dan sampai pulang kembali ditulis oleh Allah SWT wa taala sebagai catatan maka ketika Nabi mendengar orang seperti itu beliau katakan subhanahu wa taala Allah Subhanahu Allah Subhanahu telah mengumpulkan semua Subhanahu wa taala Allah memiliki orang seperti orang seperti ini, dia begitu mengundara, mendapatkan tempat-tempat kesaratan, dan mewujudkan kesaratan-kesaratan di perloknya Allah SWT, karena yang hidup adalah hatinya dan jiwa mereka, dan cita-cita mereka. Yang Allah SWT mengatakan, Ya ayu'ala minah abang ustadzimu lillahi wal rasulim, Ilahu Akum lima yubidum, wa ifaari beriman. Istajibulillah wal rosyidhi. Ilahu Akum, wa ifaari beriman. iman telah berdoa Allah dan rasulnya ketika dua yang menyembukan dia. Kenapa? Lima yubidum sesuatu akan dapat memberikan kehidupan, sesuatu akan hidup dan hidupkan dia. Di mana kalian? Kamu tidak? Hakikat hidupannya adalah hidupan hati dan hidupan cita-cita hidup, hidup. kita. Maka semua orang ini harus memperkombinasi ini al-hayatul himpa, hayatul himmah wal-biraya. Kehidupan kita cita dan kehidupan terjahat. Sehingga salah kita mengatakan yang terakhir Al-Uluh jawal. Hati itu masih juga yang berputar.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 K-O-M-B-L-A-N-G Apa? Hah? Orang jawab? Ya apa? K-O-M-B-L-A-N-G Apa? Hah? Jus? Jumapa? Jumblem. Jumblem ya? Saya say it. Jumblem itu. Mestinya orang kasul zaman dulu sehingga hari yang besar kita potongan-potongan NashaAllah Jiwah yang satu hati yang satu bagaiman mereka berpikir tentang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, meningkatkan surat malam, surat ulilmi, taat kepada Allah, jawab cian, kebaikan kebaikan bagaimana menyebarkan dalam seluruh dunia. Tapi yang satu, masya Allah punya, yang di tiap hari adalah ayah sumpah makan, perut, perosina, Dia muda tidak di satu macet macet yang lainnya, menipu orang, membodohi orang, membunuh orang.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 yang Jemaah ulama ingatkan saudara kita itu tangga-tangga datang dan dasar yang kesempurnaan kebahagiaan yang kita dapatkan. Sehingga kata Al-Fai'i wa hal al-qawl ma'rifatul haq an al-batin wa tisal al-haq an al-batin. Yang pertama kekuatan ilmu dan dua kekuatan amal. Jadi, dalam menuntut ilmu, dalam waktu yang sangat terbatas dan terakhir. teradit, bacaan saya dulu dengan apa yang telah sampaikan tadi tadi. Dan tentu kita bergerak untuk memberikan bawaan kepada kita, memberikan sokir. Sehingga kita berkira untuk menyelesaikan dengan Allah-u'ala kata-kata. ilmu cermat. Ini adalah Bukhara Al-Fatihah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat menikmati ma'ilmu, nasihat bahwa dari al kita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 Baiklah kita ini adalah kajian yang banyak sekali satu lembar tulis. Maaf pertanyaan ini berluar materi. Ada seorang Muslim yang bermaksud menyaksarkan manusia dari perbuatan sulit dan kunci dengan jalan menguat kabar dan mendapatkan jiz yang intinya menanyakan beberapa pertanyaan kepada sang rejim tersebut dan kemudian kemungkinan ini mengatakan kepada rejim dan mahu dia bahawa jangan takut rejim dan jangan minta suatu kepada mereka karena itu adalah rejim. Pertanyaannya apakah semua rejim tadi termasuk ke dalam perkuatan rejim karena dia telah mengundang rejim dengan cara rejim tersebut masuk ...segera-gera manusia. Walaupun dia bermaksud baik, ...karena menajarkan kepada manusia, ...jangan takut akan jangguan jinn, ...dan meminta barokan, ...jodoh, dan taruh, dan sebagainya. Maksudnya, ...orang tersebut telah melakukan perbuatan ...di maksimal memaksudkan paling ringan itu. Paling ringan itu adalah Tidak bisa ...tunjuan itu menghalalkan segala cara dan tidak bisa kejualan itu kemudian membolehkan berbagai macam cara yang diharapkan dalam seorang orang yang akan pergi jalan diri jangan, jangan eh, ini sama dengan begini jangan kamu tak dalam perkuatan cina, tapi dia ikut menikmati jinnan bagaimana? hanya untuk memperingatkan kepada orang puasanya jinnan itu berbahaya maka dia berjinnan juga supaya tahu bahayanya tidak bisa Islam mengajarkan suatu amalan dan Islam mengajarkan ikan Pak, saya ingin menguas keundangan faham dan apa yang saya panggilkan jadi untuk yang selanjutnya Kita selesai kepada akun Bagi yang dipertahankan Disediakan di, Kepat di atas ke daripada <tik> <tik> Jangan ditanya tanya, akan menerima saya Saya <tik> akan <tik> saya Wah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 dan menjadikan kita menjadi orang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat syukran ala hudhurikum wa khusus istima'ikum barakulahzikum wa bilati tawqim wa jilaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh